Екгард Толле «Сила моменту тепер» Вступ Звідки взялася ця книга? Минуле не надто багато для мене, і я рідко про нього думаю. Утім, хотів би коротко розповісти, як я став духовним учителем і як з'явилась на світ ця книга. Приблизно років до 30 я жив у стані хронічної тривоги яка змінювалася періодами суїцидальної депресії. Тепер, мені здається, все це було не зі мною або ж якомусь іншому житті. Якось уночі, невдовзі після мого 29-го дня народження, я прокинувся охоплений смертельним страхом. Уже не раз прокидався отак посеред ночі, але цього разу страх був сильніший, аніж будь-коли. Цілковита тиша, нечіткі контури меблів у темній кімнаті – Чутно, як десь далеко гуркоче потяг. Все раптом здалось таким чужим, ворожим і настільки позбавленим сенсу, що не викликало нічого, крім безмежної огиди до світу. І найогиднішим у цьому було моє власне існування. Який сенс жити стягарем цілковитої власної нікчемності? Навіщо продовжувати цю безконечну боротьбу? Я відчув нестримне бажання самознищення, неіснування, і воно ставало сильнішим за інстинкт самозбереження. Я більше не можу жити зі собою. Ця думка пульсувала в моїй голові, і раптом я усвідомив усю її особливість. Скільки в мені є різних мене? Я один? Чи нас двоє? Якщо я не можу жити зі собою, отже, нас двоє? Я і ще одна істота, з якою цей я, не може жити. Мабуть, подумав я, тільки хтось один із нас справжній. Я був настільки ошелешений цим незвичайним відкриттям, що мій розум відключився. Залишався цілком присутнім, але без думок у голові. Потім мене затягнуло у щось, що скидалося на енергетичний вихор. Спочатку все рухалось повільно, але згодом швидкість почала наростати. Мене охопив жах. Я весь затремтів і почув, як всередині, у грудях, хтось промовив «Не опирайся». Відчув, ніби мене засмоктує у прірву. І ця прірва, здавалось, була в мені, а не десь зовні. Аж раптом страх зник, і я відпустив себе у вільне падіння». Не пам'ятаю, що відбувалось далі. Прокинувся я від співу пташки за вікном. Ніколи раніше не чув нічого подібного. Лежав із заплющеними очима і раптом побачив образ коштовного діаманта. Якщо б діаманти могли співати, вони звучали б, як ця пташка. Я розплющив очі. Перший промінчик сонця пробився в кімнату крізь фіранки. Без посередництва думок я відчував, я знав, що світло – це щось незмірно більше, аніж ми звикли вважати. М'яке світіння, що проникало крізь фіранки, було сама любов. Сльози навернулись на очі. Я підвівся і пройшовся кімнатою. Пізнавав її, але водночас розумів, що ніколи по-справжньому не бачив. Усе було чисте і незаймане, ніби щойно створене. Я брав до рук різні предмети – олівець, порожню пляшку, і не міг надивуватись, які ж вони прекрасні і живі. Того дня я ходив містом у цілковитому зачудуванні. Свідчив диво життя на планеті Земля так, ніби щойно народився. Наступні п'ять місяців прожив у стані неперервного глибокого спокою та блаженства. Згодом інтенсивність цього відчуття зменшилась, або так лише здавалося оскільки це стало моїм природним станом. Я продовжував функціонувати у світі, хоча й розумів, нічого більше не можна ні додати, ні забрати з того, чим уже володію. Звісно, я усвідомлював, що зі мною трапилася якась дуже неординарна подія, але не розумів, що саме. І так тривало декілька років, поки не прочитав духовні тексти і не зустрів духовних учителів, які допомогли мені усвідомити – я здобув те, чого всі так наполегливо шукають. Розумію, що тієї ночі саме неймовірні страждання змусили мою свідомість розірвати своє ототожнення з нещасним і переповненим страхом мною, який виявився цілковитою вигадкою розуму. Цей розрив був настільки потужним, що моє хибне стражданне я обвалилось так, ніби хтось витягнув корок з надувної іграшки. Те, що залишилось, і було моєю істинною природою, яка завжди перебувала в мені. Чиста свідомість у первісному стані, що передує ототожненню з формою. Згодом я навчився пірнати у внутрішній простір поза часом і смертю, який спершу видався провалям, і залишатись при свідомості. Я перебував у стані такої невимовної благодаті і святості, що навіть мій перший досвід тьменів у порівнянні. І настав той час, коли й на фізичному плані у мене нічого не залишилось. Ні стосунків, ні роботи, ані дому чи соціальної ролі. Два роки я провів на лавках у парках у стані неймовірної радості. Втім, навіть найпрекрасніші переживання з'являються і зникають. Та найцінніше, що може з вами трапитись – це коли ви віднаходите глибокий внутрішній спокій всередині себе. Відтоді спокій ніколи не покидає мене. Іноді його внутрішня течія настільки сильна, що майже відчутна на дотик. Інші теж можуть її спостерігати. А часом вона десь на задньому плані як далека мелодія. Згодом до мене почали підходити люди і заявляти, я також хочу мати те, що маєте ви. Можете трохи вділити мені цього, або ж показати, де його взяти? І я відповідав, у вас вже є все, що потрібно. Просто ваш розум так галасує, що не дає схопити потрібний вам стан. Згодом ця відповідь перетворилась на книгу, яку ви зараз тримаєте в руках. Не встиг я озирнутися, як у мене була нова соціальна роль. Я став духовним учителем.